А може, просто встановили радіомаяк? Директор Кристалу заявив до міліції, пригадалося мені раптом. Тоді, напевне, це оперативники поставили радіомаячок. Ну, в такому випадку нам плутуватися не резон. Міліція водитиме віднині наших мушкетерів на короткому повідкові. Ну що ж, подумалися мені, іноді корисно виходити з ресторану провітрюватися. Чого доброго? і ми за Інгою потрапили б сьогодні у поле зору оперативників. Адже ж мали намір покататися трохи за вольво. Доведеться відмовитися від задуму. Я повернувся до ресторану. Трійця диміла цигарками і про щось жваво сперечалася. Інга сиділа за столиком якась знервована. «Щось трапилося?» – стурбувався я. Вона нахилилася до мене і тихо сказала. «Їхній бос, схоже, Криворучко. Або людина дуже на нього схожа. Аскет бачив один раз свого бригадира, коли той наймав його на роботу, і все. Після того лише телефонні дзвінки і листи інструкції, які у кілера. На спеціальними хімікатами обробленому папері, який перетворюється в порох. Оце й усе. Багато інформації по київських кооперативах, де вони збирають плату за охорону. А те, що нас цікавить, ото й усе. Жінка Ултаві, шеф, якийсь двадцять перший, і бос, можливо, криворучко. Ну і чого ти така невдоволена, посміхнувся я. Для нас і цього досить. Пішли звідси, їм на хвіст міліція сіла. Тепер вони і без нас розберуться. А нам світитися ні до чого. Я підкликав офіціанта і розрахувався за вечерю. Офіціант усміхнувся мені, як постійному вже клієнту. Ну, правда, чайові взяв. Коли виходили, помітили, трійця теж підводиться за столу. Ми від'їхали від ресторану метрів вісімсот, як раптом пролунав вибух. Я розвернув свою шістку, і коли повернулися до стоянки біля ресторану, на місці Вольво догорали її рештки. Я зрозумів, біля машини були неоперативники з київської міліції. Після того, як Марійку передали її батькам, Рогода з молодим детективом Яловегою повернулися до Астреї. Там панувало пожвавлення. Завгосп весь був у клопотах. «Неде ви оце бродите? Зайдіть до мене! Зброю привезли!» Детективи перезернулися, і тільки тепер... Рогода згадав, що кілька місяців тому Тренко організував було масове отримання всіма працівниками агентства, включаючи на його превелике задоволення навіть завгоспа і секретарку дозволів на носіння газової зброї. Ця подія з часом забулася, однак, як виявилося, директора Стрея мав наміри серйозні. І сьогодні нарешті Сапсану доставили замовлений товар. Розпоряджався ним, звичайно ж, Остенко. Йому як спеціалісту, як не як майстер спорту зі стрільби, було доручено підібрати зброю. Віктор зупинив свій вибір на 9 міліметрових вальтерах. Це для детективів. Жінки отримали невеличкі малокаліберні олімпіки. Симпатичні восьмизарядні револьверчики, які можна було заховати навіть у косметичці. Детективи запізнилися на інструктаж. Його Остенко провів з усіма, хто був на той час в агентстві. При цьому він заубачливо роздав лише шумові набої. Загосп завів книгу «Видачі зброї», в якій кожен працівник агентства залишив свій автограф. Рогода вибрав собі наплічну потайну кобуру. Яловега пояснув. Зброя була більше психологічна, ніж бойова, однак детективи були раді. Зрештою, Іноді досить лише того, що вона в тебе є. На всякому разі, на потенційних клієнтів Вальтери безсумнівно мали справити враження. «Шеф, а як справи з дозволом на справжню зброю?» запитав рогада Тренька, коли з Газовою нарешті розібралися і вона знайшла своє місце, у кого під лівим передпліччям, у кого на поясі. «Це таке, можна налякати бабусю в під'їзді, чи...» «Використати замість кастета», – додав скептично. Останню фразу почув Остенко, котрий саме увійшов до кабінету директора з упаковкою Вальтера Комбата, персональним замовленням Максима Карого. Він так і не наважився віддати цього пістолета комусь з детективів і хотів порадитися з тринком, куди його подіти. Віктор дістав зброю з упаковки, зарядив магазин. «Шеф, а кому цього красення?» запитав, повівши стволом у бік рогоди. «Розряди», – сказав Тренко, Замкнув сейфі. «Буде резервний?» Хотів його мати Максим Михайлович. Так за ним нехай і числиться. Міжти Мостенко, спрямувавши ствол донизу і в бік рогоди, пересмикнув затвор і витяг магазин. Зробив контрольний спуск. Лунко вдарив постріл. Кілька секунд – Ніхто з присутніх у кабінеті, здавалося, не розумів, що трапилося. Тренко відчув у роті солодкуватий присмак газу, запекло в очах. Найбільше постраждав рогода. Він заціпинів посеред кабінету. — Не дихати! Геть з кабінету! Промити очі водою! — гукнув Остенко. Він ступив крок до вікна, широко відчинив його і вслід за Тренком та рогодою вискочив за двері. Секретарка здивована провела всіх трьох поглядом. «Що трапилося?» – нагнав уже в коридорі її голос. Коли хвилин через тридцять усі привели себе до порядку, Остенко є хидненько, тихо, аби не чув Тренко, запитав у Рогоди. Ну, то як? Налякалась бабуся?» Урогоди аж подих перехопила. «Так це ти спеціально зробив?» «З чисто психологічною метою», – посміхнувся у вуса Остенко. Наслідком цього випадку став наказ Тренка по агентству з вимогами дотримуватися техніки безпеки при користуванні газовою зброєю. А ще догана Остенку. Той її і не опротестовував. Цього разу для зустрічі з Карем Нечаєм Тренко вибрав невелике привокзальне кафе на станції Грибінка. Віднедавна з Києва до Грибінки ходила електричка. З Грибінки до Лтави дизель. Листовний звіт Карго потребував уточнень. Подібний варіант зустрічі передбачався, тому директорові Астреї варто було лише відправити на київський головпоштант безневинну листівку на ім'я свого детектива. Георгій помітив Карго ще від порога. Той сидів обличчям до дверей за столиком у самому кінці залу біля вікна. А відвідувачів у кафе майже не було. Незважаючи на вражаючий іконостас вітчизняних та зарубіжних пляшок зі спиртним за буфетною перегородкою, та затишком, створюваним червоними вітражами на вікнах. Бармен за прилавком байдуже ковзнув поглядом по новому відвідувачі. Той, на його думку, аж ніяк не був схожим на мішок з грішми, який ощасливив би своїми відвідинами привокзальне кафе. Тренко замовив собі вечерю, взяв високий тонкий стакан з коктейлем, у якому плавали кришталики льоду, і присів за стіл карого. Упіймав себе на думці ніяк не звикне до нового вигляду детектива і з трудом сприймає нечая за карого, особливо зовні. Схоже, шеф, наближаємося до розгадки.